і закріпилося за ним. Того вечора ми теж швендяли в чотирьох. Поперед нас ішло двоє дівчат. Ми пришвидшили ходу, нас догнали їх і завели з ними розмову. Хотіли познайомитися, бо, як кажуть, підчепити їх. Аж звідкись узялися незнайомі хлопці, грубо відштовхнули нас і почали обзивати дівчат непристойними словами. Фофа заступився за них, зробив незнайомцям зауваження і призупинився з'ясовувати стосунки. А ми втрьох подалися за дівчатами далі. І раптом почули позаду різкий вигук «Ой-ой-ой!». Озернулися -ой -ой і побачили страшну картину. Фофа притулився до газетного кіоска, що на розі Хрещатика і вулиці «Жертв революції», і, притиснувши руку до грудей, повільно опускається на землю. Рука його ся в крові. Хулігани мало не вбили фуфу. -фу. Ніж ледве не зачепив серце. Негайно викликали швидку, тут же збіглися міліціонери, шукали кривдників, та їхній слід захолонув. Після того випадку вечірні променади хрещатиком стали нашим обов'язком нам наказали щовечора тинятися вулицею і виглядати тих злочинців. А супроводжував нас переодягнений у цивільне дільничий міліціонер Василь Васильович. Ще молодий чолов'яга, років 30 хоч за віком і старший за нас, але такий його віркий, що було приємно з ним спілкуватися. Невдовзі ми навіть потоваришували, і він запропонував нам Називати його просто Васильовичем. Перший тиждень ми пильно придивлялися до зухвалих юнаків, котрі шастали кола. Потім стали виходити на полювання рідше – двічі або тричі на тиждень. У Васильовича виникали невідкладні службові справи. У нас шкільні, і ми проводили час переважно у безкінечних розмовах. Про що ми тільки не говорили – про наше навчання, про його роботу, про цікаві випадки в житті. Одного разу я згадав про масове пограбування на Київському пляжі, свідком чого стали ми з партизаном. Чув я про такий випадок, зауважив Васильович. А чи відомо тобі продовження цієї історії? Ні, тоді слухай. І він розповів про подальшу долю дівчини, котра тоді прогулювалась голяком по пісочку. То була завсідниця вечірніх променадів Майка Блонд. Її часто бачили на хрещатику в супроводі стильно вдягнених молодиків. Вони врочисто крокували від Бесарабки, де вона мешкала, в будинку прохідного двору що з'єднує площу Толстого з вулицею Малою Васильківською. І завершували свій маршрут в ресторані «Динамо». Там збиралася золота молодь. Звинуватити красоню-блондинку в причетності до пограбування на пляжі не змогли. Вона доводила, що виплила на берег, аби прогулятися на сонечку. Тоді їй інкримінували дрібне хуліганство і дармоїдство – і виселили з Києва на перевиховання аж у Бровари. Хай там попрацює у радгоспі. Випищені ручки міської нероби не звикли до такої праці, і вона майже щодня хворіла. Коли решту ледарок вивозили на поля, майка підхоплювала простирадло і вибиралася на дах барака, в якому їх поселили, приймала сонячні ванни. Засмагала за звичкою роздягнена, а навпроти барака були казарми військової частини. Юні вояки божеволяли, дивлячись на оголене дівоче тіло. І один офіцер безтямно закохався в київську вродливицю, принагідно освідчився їй у своїх почуттях і невдовзі побрався з нею. Того ж року його перевели служити на далекий схід. Майка поїхала за ним. «Мій знайомий військовослужбовець, який частенько буває там у відрядженні, каже, що тепер це зразкова сім'я», – закінчив свою розповідь Васильович. Так у Києві поменшало на одну окрасу хрещатика.